Jis se hondjies wat net aanhoop blaf, aanhoop blaf, aanhoop blaf. Hondjies se hondies en aanhoop blaf om weer, blaf die hele dag deur. Die katjie se snoep hulle bang, vir hulle bang, vir hulle bang. Die katjie se mos hulle bang, van die hondjies hulle vang. Hondjie wat net aan 'n oop blad, aan 'n oop blad, aan 'n oop blad. Hondjies, hondjies, ons blaf weer, laat die hele dag duur. Ja, hulle wou al die hassies ja, die hassies ja, die hassies ja. Ja, hulle wou al die hassies ja, ja, dit doen hulle al te graag. is hondjies wat het aanhoud blag aanhoud blag aanhoud blag, hondjies is hondjies en al blag alweer blag die hele dag deur ek hulle wil graag met jou kom speel met jou kom speel, met jou kom speel ek hulle wil graag met jou kom speel en jou rom is met jou deel rom is met jou deel dit is een uh, uh, voorbedachte rade of uh, plan van die Hoontjies is, hoontjies, dankie groep 2, wat elke week ons program vir ons inlei hoontjies is, hoontjies, wat elke donderdagochtend om 11 uur uitgesaai word, en waar ons dan uh, specifieke honderrasse sal bespreek vir die volgende ongeveer 1 uur. In laasweekse program het ons die wollerige high maintenance, maintenance skootond die pomeranien bespreek, en natuurlijk geleer dat hy baie werk en aandag verg, En as mens nie die toewijding en uh, tyd het vir grooming en verzorging nie, moet mens maar liever een ander toevoeging to die familie oorweeg. Hierdie week beweeg ons na die old faceful, die rasse wat beskryf kan word as mens best friend. Een baie loyale, wat een uh, weie verscheidenheid huishouding sal aanpas, in en inpas, uh, ons gaan gesels oor die Labrador Retriever, of soos baie mens hom ken is, as slechts die Labrador. Sy oorsprong, basisse gedrag, goeie punte, slechte punte as sy enigis het, uh, basisse benodighede by wie sal hulle inpas of aanpas, uh, algemeene skete, opleiding, en al hy is dinge wat elke Labrador se eienaar van sy of haar hond behoort te weet. Nou net voor ons afskop met die oorsprong en die geskiednis van die Labrador, kom ons luister eerst na Danne Hooner en sy syng duisenden Mooien, mooie dromen, prachtige melodie. Ik wil zeggen dat het nooit zal komen, maar je kunt er ook van blijven dromen. Want in elke droom ligt een stukje waarheid. En ik hoop dat jullie allemaal die waarheid een beetje voor jezelf mag vinden. Lied, Kies in den uh, en gister het ek moes op uh, my ander program Treffers van Toeke tot nou, het ek die tollen en tol liekie gespeel, Eleni, en uh, daar het ek genoem dat dit precies die selfde weesie as hierdie ene het, so, uh, ja, die wat ek nie gister achtergekom het nie, dalk verstaan jylle, of dalk sien jylle dit vandag in. Oké, okay, ons het nou die inleiding gehad, nou gaan ons oor naar die oorsprong van die Labrador Retriever. Die Labrador Retriever, dikwels afgekort tot Labrador, is een ras retriever retrievergeweerhond uit die Verenigde Koninkrijk wat ontwikkel is uit ingevoerde Canadese vissershonde. Die Labrador is een van die gewilste honderrasse in die aantal, uh, in aantal lande ter wereld, vooral die westerse lande. Labrador's is een ginsteling ras in baie lande en word gereeld opgelei om as therapiehond op te tree en diegene met blindheid of autisme te help of om opsporingswerk te doen vir wetstoepassers en anderamtelike agentskappe uh, uit te voer. Die uh, ras is vooral bekend vir hulle gehoorzaamheid, loyaliteit en speelsgekalmte. Daarbenemens word hulle as sport en jaghonde gewaardeer, voorvaders van die Labrador sluit in ras, van uh, wat in die uh, Newfoundland as visselshonde gebruik was, om te help om visnette in te bring, en om ontsnapte visse weer terug te vang. Die Labrador ras dateer uit minstens 1830s, toe St. Goldfesh geteel word, of geteel was deur Europese Europeëse Europese Europese, <laughs> Europese, Europese setlaars in eh uh, Newfoundland vir die eerste keer aan brand Britannie bekend gestel is vanaf die visserbote wat tussen die visvelde en pole in Dorsetje handel gedryf het. Hierdie is dan met fishing wat op die bote teens gedoen het geteel, om die Labrador retriever te skep. Sy vroege van vanaf uh, uh, uh, die graaf van Mamesbury, die, uh, dit is nou nie Zuid-Afrika's, die Mamesbury nie, uh, die hertog van Beklo, die graaf van die huis van Saint, uh, John Scott, ingesluid. Vroege skryvers het die Labrador verwar met ‘n veel groter Newfoundland honderas. Kolonel Pieter Hoke beskryf die eerste Labrador as die groot, uh, nie groter as die Engelse pointer nie, maar dikvels swart as uh, uh, uh, uh, uh, dikvels swart as enige ander kleer, lank in sy kop en nees met diep bors, fijn bene en kort en gladde jas en dra nie sy ster so hoog, soos die Newfoundland nie. Die eerste foto's van die ras is in 1856 geneem, die hond genaamd Nell, was die graaf, uh, sy huis wat beide beskryf word as Labrador en een St. John's waterhond. Teen 1870 het die Labrador, uh, of die naam Labrador Retriever in Engeland algemeen geword. Die eerste geel Labrador wat opgeteken is, is in 1899 geboore by die Ben van Heide kennels waar Major C J Radcliffe in die uh, ras is in, in 193 uh, deur die Kennel Club erken. En uh, die eerste registratie van die Labrador by die Amerikaanse Kennel Club. Nou dit is die meer uh of die meer uh, dominerend uh, die een met die grootste seggenskap is die American Kennel Club. En die eerste jy wat daar gesteerde was, was in 1917. Die leverklerige Labrador, nou gewoonlik uh, chokolade genoem, het in uh, laat 1800s ontstaan toe leverklerige kleinkies in 1892 by die bekloehokke gedokumenteer is. Nou die leverklerige, ek weet nie of jylle weet, hoe kleer die rechte Weimaran rond is nie, nou die is klerig maar ja, hulle noem dit nou in die Labrador meer chocolate. Die eerste Labrador wat op die voorblad van die tijdskrif live verskyn het was een zwart Labrador retriever genaamd Blind of Arden in een uitgave van 12 December 1938. luister nou na Roger Mull of Roger Miller en hy sing van, oh, <coughs> sorry, uh, King of the Road lekker luister Trailers for sale are in Rooms let 50 cents No phone, no pool Ain't got no cigarettes I but two hours Of pushin' broom Bison eight Twelve-four bedroom I'm a man Of means by no means King of the road Third box car Midnight train Destination Bangor, Maine Whoa, worn out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 ain't locked when no one's around I say the for sale are in rooms let fifty cents no phone no pool no pets I ain't got no cigarettes I've two hours of pushing room buys an eight for 12 for bed from I'm King of the road, trailers for Santa rooms let 50 cents, no phone, no poof. Roger Miller, hy sing van lockdown of COVID lockdown periode, ain't got no cigarettes. Nou dat ons weet wat die herkomst of die oor, uh, die Uh, ontstaan van die Labrador Retriever is, kom ons kyk wat sê hulle van sy voorkoms. Nou sy groote, Labradors is ’n medium groote ras. Dit moet net so lang van die skof of, uh, tot by die onderkant van die ster wees, as van die vloer tot by die skof. Die AKC, American Kennel Club, standaard bevat een ideale gewig vereens van tussen 29, eh, 29 en 36 kg en vertewe 25 tot 32 kg. Die richtlijne vir wissel uh, tussen die AKC se uh, hulle sê uh, uh, 57 tot 62 cm vir die reentjies en 55 tot 60 cm vir tewe. Nou hulle jas die Labrador Retriever jas moet kort en dig wees, maar nie dun nie. Die jas is waterbestand, dus word die hond nie koud, as hy in die winter in die water ingaan nie. Dit beteken, dat die hond van die tere, die effense droe, oledige pels het. Aanvaarbare kleren is, swart, geel en sjokolade. Die kop moet breed wees, met effense prominente wenkbrauwe, die oor moet vriendelik en expressief wees. Nu wees my labrador waar het nie so is nie. En dan ook hy glimlig op die gesig. Hy is maar altyd daar. Die toepaslike kleur is bruin. Uh, die voering rondom die oor moet uh, swart wees. Die oore moet na die kop hang en effens bo aan die oor sit. Die kake moet sterk en krachtig wees. Die snuit moet van medium lengte wees en moet niet te skyns afloop na voor voornie. Die kake moet effens hang en sielik achter oor krom. Nou die lichaam van die ro uh, <lacht> labrador uh, die lichaam moet krachtig en gespierd wees. Die stert is uh, en die jas word dier die club uh, in AKC as kenmerkende of dan onderscheidende kenmerke van die labrador aangewees. Die AKC voeg by dat die ware Labrador Retriever se temperament net so kenmerkend van die ras is as die otter ottersterd wat die hond het. Die ras is geneig om twee keer per jaar of gereeld dwars die jaar hare te werp, gieting, so wat ons het mos noem, en in een uh, matige klimaat. Sommige Labradors vergroot hierdie vergieting aansienlik, Individuele Labrador's verskil echter. Labrador aarde is gewone kort en regheid en die stert is redelijk breed en sterk. Die gewepde toene van die Labrador maak vir hulle uitstekende swimmers. Die band tussen hulle tone kom ook in een kouwer klimaat uh, as een sneeuw skoen dien en voorkom, voorkom dat sneeuw tussen hulle toene oprol. Een toestand wat pijnlijk kan wees vir ander rase met hare tussen die toene. Hulle verweerde jas is ook relatief waterdig wat meer hulp bied om te swem. Ons luister Lieve Luloe La lulu So vien vana bei mai du du Beliefte brandtier merz van no en la you hoy mi corazón no olvidas yo fast say dancing. syng daardier, ek weet nie, dit sê net veries, so ek neem aan ek seker maar die Campbell's of uh, uh, nie, ek het nie idee en ek wil ook nie uh, uh, raai nie. Nou die amtelike rasstandaarde van die Labrador. Labrador temperament word dikwils baie positief beskryf. Baie mense het vooropgestelde ideas oor hoe hulle Labrador oentjies temperament sal wees as hy of sy groot is. In hierdie afdeling gaan ons nou op die onderwerp van die hondse temperament. Ons sal dit vooral natuurlijk na die labrador temperament kyk om te, om dit recht te kry. Kyk ons na een paar onlangse studies en bevindings. Hoe is labrador temperament? Labrador's is oor die algemeen bekend vir hulle gelijke en vriendelike aard. Dit is nie een mythe nie. In artikel van Independent het uh, die 2008 studie getoon dat Labrador's van die minste agressieve honde, honde uh, rasse was. Dit sluit in agressie teenoor mense en ander honde. Hier is een paar algemene aannames oor Labrador- Se temperament. Die labrador triweer temperament is uitgaande. Oor die algemeen is hier die stelling waar die meeste labrador's is van selfverzekerde, -se self uitgaande vriendelike honde. Hy is blij om met vreemdelinge te gesels en om gaste in hy uh, huis te verwelkom en hy moet net al oplet dat hier die verwelkoming ook na inbrekers gerig kan word. Dit is ook belangrijk om daarop te let dat sommige labradors bang of CNW-achtig kan wees. Daar is maniere om die risiko's wat het die labradors so zou uitdraai tot die minimum te beperk. Ons sal later in meer besonderere daarna kyk as ons praat oor hoe die labradore hulle temperamente kry. Labradore retriever temperament is vriendelik, goedhartig en is nog een van die eindskappe wat moeilik is om te kwantificeer. Labs is geneig om baie liefdevol te wees, nou, dit is soos met elke honderras wat ek behandel, is daar een uitstaande feature, wat ek waarski, wat ek baie gaan gebruik, en hierdie is die een, wat by Labrador's gaan opkom, vriendelik, liefdevol en die type goeders. Daar is baie verslaaf van labradors wat goedhartigheid en empathie toon as hulle mense hardseer is. Labrador retriever temperament is selfs getemper, uh, dit is redelijk moeilik om die meeste labradors uit te lok of kwaad te maak. Hulle is verdraagsam teenoor allerhande honde of allerhande ander gedrag, selfs die wat waarschijnlijk nie besonder geniet word nie om byvoorbeeld dier kinders vastgedruk te word en op hulle te klim. Hulle gee maar voor dat dit ok is, maar ja, hulle hou nie daarvan nie. Dit beteken nie dat iemand moet toelaat om die hond te vererg of uit te lop nie, maar dit maak om een baie veiliger dier om in die omgeving te hee, as een ongeluk sou plaaswint. Dit is weer eens belangrik om daarop te wys dat die nie alle Labradors hierdie eienskap het nie. U moet die ouers noukeurig onderzoek voordat u 'n hondjie koop. En omdat die verdraagsaamheid van 'n hond tot van hond tot hond wissel, moet u toesig oor die interacties tussen die honde en kinders dop Labrador Retrievers is een temperament, is intelligent. Sommige kenners kyk graag na intelligentie apart van temperament, maar Labrador Intelligentie is legendaris. Baie Labrador eienaars kan hierdie deel van die Labrador persoonlijkheid van hulle hond oorweeg as een goed tevering daarvoor om hom aan te skaf. Charlie Daniels se orkest doen vir ons duel, uh, dueling banjos. gespeel word in uh, die rolprint, sy naam is uh, The D-Hunter, wat uh, mens nie makkelijk vergeet nie, dit, dit print jou in, en elke keer as jy die plaat hoor, dan speel die uh, stik oor in jou gedagtes. Oké, ons het begin gesels oor die intelligentie van die Labrador Retriever, die Labrador Intelligentie kan binnen een ras van hond tot hond verskil en dit kan moeilik wees om te defineer. Die Labrador ras word die, in die algemeen as hoogst intelligent beskou. Dit is moeilik om intelligentie van opleibaarheid te sky. Die vermoe om te leer en die bereidwilligheid om te leer is moeilik om uit mekaar te trek. In een studie wat in 2011 uh, gedoen is onderzoek Uh, ingestel is na die opleidingsverskille tussen verskillende groepen honde. Die Labrador behoort tot die sportgroep. Die studie het bevind dat die honde in hierdie sport, uh, groep meer uh, opleibaar was as die nie sporthonde. een dis iets wat die Labrador eienaars nie sal verbaas nie. Samen met die Labrador so samenwerkende en gepaardgaande aard zorg hierdie eigenskap vir uitstekende diensthonde en hulle uh, uh, in een hele verskydenheid van disciplines. Labrador retrievers sy temperament is sag. Het is nog een aanname wat dier eenaars gemaakt word. Nou, hierdie aanname is onderhewig aan uh, sekere vo voorboude. Dit is besliswaar vir baie volwassen Labradors, maar dit is nie iets waarop jy moet staat maak nie. En het kan oop nie 'n persoonlikheidseienskap wat in baie van die jong Labradors gevind word nie. Inteendeel, Labradors onder een jaar onder 'n jaar kan uitengewoonig 'n uh, uitengewoonig lui, druigtig en lomp wees. Hulle kan 'n klein risiko inhou vir almal rondom hulle wat onvas is op hulle voete. Ek dink in hierdie opsig aan kleuters wat net leer loop en bejaardes uh, wie se balans nie meer stabiel is nie. Hy sal dalk een ouwe hond wil kies as hy bekommerd is oor kwetsbare mense wat dalk kan seerkry. Verskillende soorte Labrador temperamente Mense maak dikwils aannames oor Labrador temperament. Nou die Engelse Labrador temperament teenoor die Amerikaanse Labrador. Een studie wat in 2015 gepubliceer is, het getoon dat honde wat uit werkleine geteel is, meer opleibaar was as honde wat uit skouleine geteel is. Dit is nie, dit is nie vooral verbaasend nie, aangezien die werklein of Amerikaanse type Labrador's selectief geteel is vir hierdie eigenskap. Labrador temperament probleme, die Labrador ras is nie gevrywaar van temp, teentemperament uh, probleme nie. Agressieve en reactieve Labrador's bestaan wel en dit kan een groter probleem wees as agressie by ander rasse. Het is hoefzakelik omdat mense geneig is om vreemde Labrador's te nader in die verwachting dat het een vriendelike Labrador is en gelukkig sal wees om hulle te ontmoet uh, en dan uh, die ontnichtering daarna sal kry The Kinks hulle sê thank you for the days Thank you for the days Those endless days are sacred days you gave me I'm thinking of the day I won't forget a single day believe me I bless the light I bless the light of lights on you believe me And though you're gone you're with me every single day believe me I all my life Days when you can't see wrong from right You took my life But then I knew that very soon you leave me But it's all right Now I'm not frightened of this world believing I wish today Would be tomorrow Night is dark Just bring sorrow that awaits Thank you for the day Those endless days of sacred days you gave me I'm thinking of the day I won't forget a single day Believe me You, you took my life but then I knew the soon you leave me but it's all right now I' not right down this world beneath you Thank you for the days. As jy labrador agressiever of reactiever is as waarmee jy gemakkelijk is, moet jy let op hierdie afdeling van ons gesprek. Om een knorrige labrador te besit is nie lekker nie. Hoe sorg jy dan dat jou labrador hoentjie een goeie temperament het? Temperament word op twee maniere geskip. Die invloed van die ouers se gene, die invloed van die hoentjiese omgeving, die fondamente van die temperament van die hoentjie, word van sy ouwers geërf, maar die manier waarop hy groot gemaakt word, kan een groot invloed hee. Die keusse van die rechte ouwers, die eerste stap na sukses, hang af uh, of, uh, ja, van die keusse, van teler en van die ouers van die hoentjie. Jy hond wat versuchte geteel is, het twee ouders met uitstekende temperamente, en dit is hoe dit woord nie. Skaf vir jy gedetailleerde en opgedateerde gids oor Labrador temperament uh, aan, so dat jy weet waarvoor om uit te kyk, voor jy jy hond finaal kies. Dit gee jy die beste kans om een goeie hond uh, op te voet. Doe nie best om albei ouders te sien wanneer jy die, die hondje kies, Wees absoluut vastbeslote om weg te loop as die ouwers nie vriendelik en verwelkomend is nie. Ek kan nie beklem toon hoe belangrik die uh, punt is nie. Mama moet uh, graag met graagte uitkom om jou te kom groept en stertswaai. Dit is die slotsom. As jy, panie kan, uh, as jy die paniek kan sê nie, sorg, dat jy verwysing krijg van iemand wat hem wel ontmoet het. Die temperament van die ouwers is een goeie idee, of gee jy een goeie idee, van die potentiële temperament van jou hondje. Een gedeelte van sy finale temperament is echt afhankelijk van korekte socialis socialisering. Dank <coughs> nooper. Nou, socialisering <coughs> Haskies toch, joh, hierdie baie praat, laat ek ees een slukkie water vat. <coughs> Ruit, ons stap aan. Socialisering v, uh, vir jou hoentjie. Effectieve socialisering van hoentjies is die ander noodzakelijke bestanddeel van goeie temperament. Baie honde agressie word gekoppel aan vrees of om bedreig te voel. Hoe degeliker en effectiever Uh, die hond socialiseer, hoe meer selfverzekerd en vreesloos sal hy wees. Vreesloos honde is gewoonlik vriendelike honde, bang honde is meer geneig om agressief te raak. As dit lyk asof die hondkie meer grom en blaf as wat hy gedink het of uh, wat hy verwag het, moet nie bekommerd wees nie. Dit is gewoonlik nie 'n teken van aggressie nie. Dit dui dalk net daarop dat die hondjie opgewonde is. Bewakingsinstinkte eh, wat 'n baie glad nie het nie, is dikwels gebaseer op vrees en sal waarskynlik verminder eh, so uh, word deur desosialisering. Honde met beskermingsinstink sal probeer om hulle huis, eiendom te beskerm teen wat volgens hulle een bedreiging is. Hoe beter die hond gesocialiseer word, hoe minder uh, dinge sal hy bedreigend vind. Een baie goed, een goed gesocialiseerde hond sal baie min mense en dinge bedreig uh, dier hulle bedreig voel en is meer geneig om die inbroedker in te nooi en die sledel to die kluis aan te bied. <laughs> As uh, as om hom weg te jaag, moet dus nie een waghond verwag nie. Mense verwag dikwils van hulle honde, baie mense wil een hond hee wat vriendelik en goed gezond is vooral rond kinders, maar hulle wil ook een hond hee wat die huis sal bewaak op, uh, of op die minste blaf verindringers. Nou, Om te vraag dat die hond wonderlik moet wees by kinders en dan indringers op 'n afstand moet hou, is eindelijk baie gevraag. Dit is, ek wil nie sê dat dit, uh, die hond nie al by kan doen nie en partij doen het wel, maar nie amal. Daar is uh, ernstige risiko's om opzetelike instinctieve doelbewis te verhoog om hulle instinkte doelbewis te verhoog. Dit geld vir al, as jy een groot hond in een gesin bring, waar klein kinders is. Die beskermende hond, is miskien lekker uh, genoeg vir familielede, onder normale omstandighede, maar jy moet die rest van die wereld oorweeg. As jy eers die kinders uh, het, kom ander mens as kinders gauw in die vergelijking, En een hond met beskermingsinstinkte kan groot bekommernis en probleem wees as jy gereeld besoekers met kinders in die huis het. Die opsomming van die labrador temperament, jose, uh, labrador temperament, <laughs> die telefoon interveer, maar ek kan hom ook nie wegset nie, want ek het ander programme wat moet deerkom op die oomlik. Nou, as die Labrador geneig is om verdraagsaam, uh, uitgaande, vriendelik en liefdevol, vir amal te wees, hy slim, medewerkend een makkelijk om op te lei, maar as jongeling kan hy leidruchtig en lomp wees, dus is dit miskien nie een ideale mitgesel vir kleeders nie. Daar is uitzonderings, CNW-achtigheid kan leid tot agressie, kies dus die hond, verstandig en socialiseer om degelijk. My persoonlijke gevoel is dat dit nie gepas is om van een Labrador waghond te verwag nie. Die meeste Labradors het minimale beskermingsinstinkte en dis ongeweens vir mense om Labradors minder uh, vriendelik groot te maak. Aanvaar die lieflike, gulsige, vriendelike springkasteel wat hy is. Socialiseer om goed en wees dankbaar dat hy nie hoef te bekommer dat hy die posman sal byt nie. Laat hy Labrador daar wees of laat hy in Labrador wees. Daar is rechtig niks mooier nie. Die siekers sing Red Rubber Bowl. Red Rabber uh, ons gaan net nou by die oefening van die hand kom, en uh, ja, dit is een goeie idee om een Red te kry, hulle speel toch te lekker. Nou, hoeveel oefening het die Labrador nodig? Oké, okay, daar is ons nou daar so. Labrador's is een van die gewilste gesindiere, gesinsdiere, in die Verenigde Koninkryk, en ook op baie ander plek in die wereld, en weet nie, hoe kom noem hulle net die koninkryk nie, die vereenigde koninkryk, dankzij hulle loyaliteit, sachte geaardheid en intelligentie. Soos die meeste honde floreer hulle met uh, gereelde oefening en dit hou hulle gezond en gelukkig. Net soos mense is het belangrijk dat Labrador's die gerichte hoeveelheid oefening ontvang, te min of te veel kan jou hond in gevaar stel vir gezondheidsprobleme. Hoeveel oefening het een volwassen labrador nodig? Een gezonde volwassen labrador uh, benodig gewoonlik minstens so 80 minuut oefening van ooggehalte per dag. Dit is natuurlijk belangrijk om dit by elke individuele hond aan te pas. Sommige meer energieke honde sal langer nodig wees en minder ontspanne honde sal of, ja, en meer ontspanne honde, sal uh, gezond en tevrede wees met een bieke minder. Dit word aanbeveel dat jy altyd tydens die vee, uh, uh, eers die veearts moet raadpleeg wanneer jy een oefeningsdoelstelling vir jou hond met bestaande gezondheidskwesties in sluitend vetsig opstel. Wat een soort oefening is die beste vir labradoos? As ons uh, van hoë gehalte sê, bedoel ons precies dit: 'n pleintjie vir 45 minute om die blok sal net nie doen nie. Probeer om onvoorsiene tyd in hulle oefeningroetine in te werk en neem 'n bal of speelding saam om mee te speel, 'n red rubber bal. <laughs> hartkoop help om hulle uh, hartslag te verhoog en uh, meer kalorieën te verbrand. Labrador's hou daarvan om te swem en hoewel dit vir die meeste honde eienaars nie elke dag moontlik is nie, is dit een wonderlijke verrassing om een routine so en nou en dan een bykie op te kikker, neem hulle af na een skoon plaaslike rivier of meer, of na een hondervriendelijke strand, strand vir een plons in die see. Zorg net dat dit nie te diep is en dat dit duidelijke toegangs- en uitgangspunte vir hulle is as jy gelukkig is om na by swembad te woon, of een hondeswembad dan, ek geloof nie die publieke swembad en sal toelat to die jy honde aangooi nie, een hondeswembad te woon van spe, wat speciaal dan vir honde gebouw is, is dit een uitstekende manier om aan die swem voor te stel. Hoeveel oefening met een klein Labrador hoinkie? Snaks in Afrikaans praat jy net van een hoinkie. In Engels kan enig iets een pappie wees. Nou kyk, okay, kom ons sê pappies van Labrador. Benodig oor die algemeen baie minder oefening as volwassenhonde. Vooral in hulle vroege stadiums, daarom is het belangrik om oefening van die hoentje te bestuur om te voorkom dat hulle te veel gedruk word, wat uitbitting kan veroorzaak en hulle ontwikkelende gewruchte kan beskadig. Die eerste drie maande sal die hoentjie genoeg oefening kry dier, dier die uh, huis rond haar loop, uh, te speel en chaos te veroorzaak. Dis belangrik om seker te maak dat die hoentjie nie te moeg raak nie. Dis sal as hulle in huis met ouwe honde of kinders deel, moet jy goed doop om seker te maak dat hulle hulle self nie te veel inspan nie. Moe nie versuim om hulle speeltijd te onderbreek as dit nodig is om hulle te laat ris nie. Nadat jy hoentjie drie maande oud is en al hulle inentings gehad het, kan hulle buiten die erf beginne stap. Jy uh, wil het kort en soet hou om mee te begin en die hoeveelheid oefening wat hulle uh, uiteindelik krij geleidelik verhoog. Hoeveel oefening het die labrador, die ou labrador, hoeveel het nodig. Nou, naamate die hond ouwer word, sal die uh, oefenbehoeftes verander. Daarom is het belangrijk dat die rechte balans vind. Op een hoog oude nom, het die hond in die algemeen minder energie en is dit meer geneig om te lei aan gezondheidskwesties wat hulle mobiliteit kan beperk. Dit gesê, moet ek uh, nie heeltemaal stop met oefening nie ten sy jy veearts jy aanraai om het te doen. Afhangend van die gezondheid van jy hond, kan jy activiteite met hoer intensiteit, soos hardloop, beperk en oefening aanmoedig, wat uh, minder gewruchte, soos swaar loop en swem veroorzaak. Bespreek altyd die oefening wat jy doen met jy veearts en probeer jy hond uh, help om een gezonde gewigte aan te huff. Wees oplettend, aangezien hulle die loyale metgezelle is, sal Labrador's baie pijnlik deerdruk om bij te bly. Kyk of vir oormatige heig, verandering in hulle beweging en uitbidding as tekens, dat hulle self de uh, te veel uitgespan het, en pas hulle actieve tyd daar volgens aan. Die shuffles sê shalala, I need you. Hulle sê, shalala, I need you. Een baie, baie populaire ene gewees daar in die 1970s. Oké, okay, ons is nog steeds by die oefening wat jou labrador nodig het. Nou, kan jy, een labrador, te veel oefen? Daar is risiko's aan verbonde aan die ooroefening van jy hond, waarvan eienaars bewus moet wees, Labrador sê het vermoe om ongelooflike fiksheid op te bouw wat hulle die hele dag onderweg kan sien. Maar vir die meeste is daar een beperking op hoeveelheid wat hulle kan doen. As gevolg hiervan is dit miskien nie een verstandige idee om met een Labrador wat gewoond is om 45 minute lange ploeter in die plaaslike park te stap nie. Uh, hulle kan die gevaar loop dat uh, van uitputting en beserings uh, as gevolg van hulle fiksheidsvlakke, is dit nie opdreef is nie. As jy wel een labrador het, wat uh, saam met jy op avontiere moet kom, is dit die beste om hulle fiksheid te beginne doopbou, of opbou, sodra hulle 18 maanden oud is. Verhoog hulle activiteitsvlakke geleidelik, uiteindelik sal jy gereed wees om daar die berg te klim en sonder om negatieve gevolge te hee, hoe ver kan een Labrador loop? Daar, is, daar kan van ’n werkende Labrador verwacht word om dageliks paie kilometers af te lee, bos en selfs deur water. Jou truteldeer Labrador sal echter effens ander uitvou vermoe afhangende van hoeveel oefening hulle gewoont is as hy van plan is om met die labrador te stap, moet hy met verloop van tyd tot op die afstand werk, en kyk hoe ver die labrador elke dag geloop het. Hy kan een goeie idee kry van hoeveel hulle doen ter voorbereiding van een groot reis. Door met die labrador te gaan, uit te gaan, hou hulle nie net gelukkig en gezond nie, maar dit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 hold her tight, so happy together If I should call you up, invest a dime And you say you belong to me, then ease my mind Imagine how the world could be, so very fine So happy together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 It had to be The only one for me is you And you for me So happy together So happy together How is the weather? So happy together We're happy together So happy together die turtles, hulle sê hulle het ook een labrador en hulle is so happy together. Ons stap af van die oefening van jou labrador af en ons kyk nou na die verzorging. Ja, hy moet labrador verzorg word. Jy moet voortgaan met die verzorging van die labrador door die labrador te verzorg sal jy verseker dat jy hond skoon en vars lyk as ook loshaare weggooi. Labrador's is oor die algemeen een eenvoudige ras om thuis te verzorg. As jy echter een professionele bederf wil gee, moet jy die plaaslike verzorger, jou groomer, soos hulle in Engels sê, besoek vir een welverdiende TLC, Tinder Loving Care. Hoe gereeld moet jy een Labrador verzorg? Om seker te maak dat die jas van die hond op sy beste is, moet jy die labrador minstens een keer per week verzorg. Moendlik meer as jy met die hond uh, gaan stap het. As dit nader aan die haarvergietingstijd wil kom, moet die verzorging echter tot vier keer per week verhoog, om seker te maak dat die dode haare verweider word. Kan die haare van die labrador, kan jy die haare versier, Alhoewel hy uh, uh, die, die versoeking, uh, uh, in die versoeking kan kom om die haare van die labrador te knip as dit feil is en in die warmer maanden naderkom, is dit nie altyd iets wat algemeen aanbeveel word in die wereld van verzorging nie. As hy die, die rechte stappen neem, uh, terwyl hy uh, hy honde verzorg, hou hy jas van die hond in goeie natuurlijke gezonde toestand. Die probleem met snoei of skeer van labrador Labradorjas is dat die onderlaag dikvuls kan beskadig. Die beskadiging van die onderlaag van die hond kan leie tot gebrek aan beskerming en hulle vermoe om gedurene die somermaande self af te koel onderbreek. Vermeie die knip van die hondse jas, want al voel het of jy helpt, kan jy jou hond benadeel, sonder om dit te besef. Is een labrador lang of kort haare? <coughs> <coughs> As kies top. <coughs> Ek praat te veel, die hees ons vir jou bykie water, tyd om het slikkie te vat. As gaan aan, is jy labrador lang of kort haare? Labradors is oor die algemeene kort ras maar in seldsame geval kan u 'n langharige labrador teekom wat 'n resessiewe geen is labrador se jasse is dig en 'n dubbellaag en ons het nou al gepraat oor dubbellaag in ander honde van die retriever af na die toy pong, na die daar soveel honde wat die dubbeldaag het die die, die uh, meer donzerigheid Uh, aan die onderkant en die meer regheid haare uh, aan die boekant. Nou, die labradorse jasse is dig en dubbel laag en gee hulle die lieflike gladde voorkomst. Hoe kan ek keer dat my labrador nie vergiet nie? Nou, vergiet is ook die term wat ons elke week gebruik en dit het ons nou al geleer is die haarverlies of die haare wat hulle verloor vir al sekere tyde van die jaar. Ongelukkig vir alle huiseienaars daarbuiten, kan jy nie heeltemaal verhoed dat jy labrador hare vergiet en neersla in die huis laat nie. Jy kan echter een paar stappen volg om jy labrador vergieting te verminder. As jy die verzorging volhou, sal jy seker maak dat jy oortollige of dode haare verweider voordat dit natuurlijk uitval. Net so moet u die jas van die hond shampooëer, shampooëer, hmm. en uh, conditioneer met een middel wat belangrike voedingsstoffe en olies bied, wat alle honde se rokke, of dan meer algemeen bekend as hulle jasse, benodig. Behalve vir die verzorging, moet u zorgvuldig let op die voeding wat u hond uit, hulle koos uitkry. Op hierdie manier sal die jas van jou hond die beste lyk en aangezien een gezonde die eed dikwels in die toestand van hulle jas weerspiel word. Wat er type labradors het die minste gieting? Dit is negotiable. Die hoeveelheid vergieting wat die hond sy jas ondergaan, hang baie af van elke hond. Dit is onmoedlik om te kwantificeer of een hond aansienlik meer of minder as die ander sal afskut. Ek kan mense oor sê dat die geel labradoors baie minder vergiet as die chokolade en die zwart variatie van die ras. Daar is echter geen bewys hiervan nie en daar word gesê dat die oortuiging kan spreid uit die feit dat wanneer hulle haare uh, giet, die geel lab verwees. Uh, dat moeilik is moeiliker is om jare op te spoor as die chokolade en zwart. Ons doel is om jy te help om een gelukkige en gezonde verhouding met jy hond op te bouw, op liefde en vertrouwe en jy te leer hoe jy, jy labradors so goed kan oplei en verzorg om een vervullende, gelukkige, en lang lewe saam met u te leie. Nou, ek kom by It's Only a Winters Day, of a Winters Night, of wat is dit? Uh, maar dit uh, dui net aan, Timeless Memories, ek geloof dit is die album waar het vandaan kom, so ons luister It's Only a Winters Night. the door. And anyway, the snow has covered all your footsteps and I can follow you no more. The fire still burns at night. My memories are warm. the world take notice Of one more love that's failed A love that can never be Though it meant a lot to you and me On a worldwide scale We're just another winter's tail If you hear, I wonder if you're listening I wonder where you are today Good luck, I wish you well For all that wishes may be worth I hope that love and strength Should the world take notice Of one more love that's failed It's a love that could never be Though we're meant to lock to you and me On a worldwide scale We're just another winter's tale Just another winter's tale. En daar het ons nou die antwoord. Dit is nie een day nie en dit is ook nie een night nie. Dit is a winter's tale. Nou, Ses dinge wat jy moet oorweeg voordat jy een labrador hondje huis toebring. Hier is die belangrikste punte wat jy kan oorweeg voordat jy die finale besluit neem of jy een labrador in jy leven wil inbring. Het jy die rechte plek vir een groot hond? Het jy tyd vir een groot hond? Of vir soe hond? Kan jy een hond bekostig? Wat van leefstyl Sal jy hond by jy gesin aanpas? is die Labrador die rechte hond, die rechte hond vir jy? Het jy die rechte ruimte, die eeste vraag? Honde het ruimte nodig, binnen en buiten. Sels kleinrasse het ruimte nodig, om hulle bene te rek en rond te hard loop, en Labradors, as redelike groot en levendige honde, het dis baie ruimte nodig. Dit beteken, dat jy ordentelike achterplaas benodig, as jy van plan is om ’n Labrador hondje te koop, Ergens waar jou hond kan hardloop, speel en oefensessies saam jou kan geniet. Labradors kan baie dom wees. Tydens tiende jare is hulle lomp in die huis. Die sterte is lang en dik en slaan makkelijk enige broose versierings uit die rakke of van tafelkies af. As jy baie ornamenten het, moet jy dit na hoë rakke toeskyf om te voorkom dat het beskadig word. Jy moet ook alles skyf wat makkelijk dier hom uh, gekou kan word of bes, uh, en dan beskadig kan word. Lerredors moet ook gereeld na buiten gaan vir badkamerpauzes. Dat is een mooie manier om het te stel. Okay. By klein hondjies is dit baie gereeld, miskien elke 15 minute, 15 tot 20, gedurende hulle eerste paar dae saam met die. As jy in een woonstel woon, Of nie in een tuin het nie, sal dit vir jy baie moeilik wees. Jy moet een stelsel instel waar die hoenkie binnen het huis kan toilet. Ja, kom ons noem het so. Ons noem het hulle kan toilet. Met behulp van hoenkieblokkies of korantpapier uh, en uh, dan weer moet uh, oefen om buiten te gaan as hy ouwe raak. Sommige mense gebruik suksesvol die hondekrat om te help met hulle toiletopleiding van hulle hondjie en eh, om dit in die huis te hou. Dit is nuttig, maar dit neem baie ruimte in beslag. Alhoewel baie 'n ruimte op in beslag geneem word, kan dit baie goed werk vir groter woonstelle met geen gemaklike toegang na buiten nie. Jy moet echter een tuin hee en een deel van die tuin, wat die hond as badkamer kan gebruik, as ook een goeie stelsel om hygiënis na om uh, op te ruim. pappies ons is weer by papies, of dan in Afrikaans, klein hondjies, moet ook nie toegelaat word om te toilet waar kinders speel nie. Aangezien hulle ontlasting en Uh, paar aaklige en gevaarlike parasiete kan oordra. Die rechte ruimte vir een labrador bevat groot ruimtes in die huis met uh, geen breekbare of broze voorwerpe binnen sy bereik en uh, ideaal toegang tot die tuin, waar hulle makkelijk in die badkamer kan uitlaat en speelruimte het. Om een enkele labrador permanent buiten te hou, is echter gewoonlik nie een goeie idee nie, selfs nie met voldoende skeiling en veiligheid nie. Labs is baie gesellige honde en geneigd tot skeidingsangst uh, as hulle nie geselskap het nie. Die, uh, dit beteken dat die hond hardseer en razerig kan wees. Tom Tom, turnaround word gesing dier The Sweet. Tom lived for all he could give as he stood by his father's side. Turn into his world, came a sweet young girl, and he took her for his bride, and he took her for his bride. Tom, Tom, turn around, don't ever let me down, don't ever let tom turn around don't ever let me down you don't need a wife no you don't need a wife tom tom's called away but his wife says though he's never had to leave before sweet young wife Only fears for the good life that she may see no more And then he hears her call Tom, Tom, turn around Don't ever let me down Don't ever leave my life Tom, Tom, turn around In the words it ignored Sweet young wife Found a new kind of life And a strong man's heart Was torn We always hear that call Tom, Tom, Tom sweet sing tom tom turn around het is een van hom afgesnijd want uh, ja, hierdie Labrador story is een verskrikkelijke lang een in vergelijking met al die ander honde wat ek gedoen het ek, uh, hy het meer om oor te sê uh, ons kom nou eers by die tweede punt van as hy een Labrador wil aanhou wat sy oorwegings hy moet hy ons het gesê die eerste is spasie in ruimte. Nou kom ons by punt nummer 2, het jy tyd vir die hond? Dit is altyd hardseer om te hoor van niewe hondje eienaars, wat sukkel om die behoeftes van die hondje weens hulle werksverplichtinge na te kom. Dit lyk baie van uh, dit lyk vir baie van jy voor die hand liggend, maar mens besef nie, dat jy klein hondje in die lewe kan bring uh, in jy lewe kan bring en dit die hele dag alleen in die huis kan laat nie, selfs tydens middag ete. Een hond kan dit recht kry om tot vier ure aan een achter te bly, maar hoindjies of pappies of klein hoindjies het meer aandag nodig as dit. Die waarheid is dat die hond nie ure aan een alleen kan los en verwacht dat hy homself stil en goed sal gedraag eenzaamhonde blaf en verwoes echter. En ons het net nog gepraat van, dat hy een eenzaamheidsangst het, of een alleenweesangst kan ontwikkel. As heel hy dag werk, kan hy dit bekostig om iemand te betaal, om in die uh, in te kom, en om uit te laat, om sy bene te rek, en om self leeg te maak. Om, of het die familielid of vriende wat bereid is om gereel te doen, hou in gedachte dat het op een lang termijn nogal baie uitlatings en baie keier sal verg. Alle honde het opleiding nodig om in een menselike samenleving in te pas, sonder om enige oorlas te wees. Dit beteken een gereelde dagelikse verbintenis van 10 tot 20 minute van ie af, at least 10 tot 20 minute, en dit is buiten die gereelde interactie met die hond. Opleiding kan nie vir die naweek uitgesoord word, nie, of uitgesonder word nie. Die hond sal die meeste van die tyd, uh, of uh, van wat hy die afgelopen naweek geleer het, vergeet, voor die volgende naweek weer aanbreek. Oefening is gereeld nodig, vir sommige honder as beteken het minstens een uur per dag, om te loop of te draf, of om die hond fiks en gezond te hou. Alhoewel die hond die uh, nie skade sal berokken, as hy nie so af en toe, of as hy so af en toe een dag misloop nie, is dit uh, dagelikse routine kwaliteit met die hond uiter noodzakelik. Kan jy een hond bekostig? Honde kan redelijk dier wees om te bestuur. Jy moet nie, net oorweeg hoeveel die labrador jy sal kost om te koop nie, maar ook hoeveel dit sal kos om om om in die gang te hou, of om om aan te hou. Onderhoud sluit in alle facette van die voeding, medies, assurantie, verzorging, enzovoorts, enzovoorts. As baie dinge wat jy moet oorig uh, voor jy kan sê, ja, ek het genoeg geld, Ek is geldse baas, kan die hond aanhou. Nou, punt nummer vier, sal jy uh, uh, jou labrador by jou leefstijl uh, aanpas. As jy labrador koop, sal dit jy lewe drasties verander. Om my hond in die lewe te bring, sal dit een dramaties verandering wees. Labrador pappies, as jy baie werk, ten sy hy hond kan saamneem na jou werk toe, is a hond waarschijnlijk nie een goeie idee nie. As hy ook baie reis, kan a hond probleme vir jy veroorzaak. As hy elke twee maande, byvoorbeeld, in die Amazone oorwoud gaan spandeer, is 'n hond byna beslis. Nie iets vir jy nie. Om met die Labrador te reis, is moontlik maar, dit hang af van die bestemming hoe is jou vroeg ochend kinders om gereed te kry vir school en dan te gaan, self te gaan aflaai en weer later gaan oplaai en dan ochend inkoopies en koffie met die vrouwe kring en oorweeg om nie uh, uh, uh, uh, ja, en jy sal ook in die nacht moet opstaan. Uh, so, sien jy kans afhoor. Kom ons luister na die Wenger Boys en hulle sê Uncle John from Jamaica boys met wat vir my meer geklink na die Venga girls en hulle het gesing my uncle John from Jamaica Ons is in die middel van die vierde rede hoekom jy 'n uh, wat jy moet oorweeg voor jy 'n labrador aanskaf Nou ons het nou net gesê uh, jy moet oorweeg of jy moet dit in gedagte hou dat het nodig sal wees om in die middel van die nacht ook op te staan vir jou hond. Nou, as jy een hond het, sal een langlei zondagslaapies iets van die verlede wees. Daar benewens moet hulle gedurende die eerste paar weke, wanneer hulle klein hondjies is, gedurende die nacht naar die toilet geneem word, miskien meer as een keer per aand. Jy moet gemakkelijk wees daarmee om uh, voor jy die besluit neemt. Labradorse is morsig, hulle gooi baie haare af, en hou daarvan om te swem, en uh, dan in die sand te rol, en dan modderig die huis binnen te stap. As hy graag daguitstapies wil neem, na plekke wat nie hondervriendelik is nie, kan hy dan reel dat iemand dit in die weesigheid verzorg. Hy levensstijl moet aanpas, om aan hy Labradorse behoeftes voldoen en u moet tevrede wees met die reëling. Nou die vyfde oorweging sê sal een hond by u gesin pas. As u drie kinders onder vijf 1 uh, onder 5 het en een vrou 'n tweeling verwag, wat 'n tweeling verwag, het u waarschijnlijk nie nodig om te vertel dat uh u uh, nie tans 'n hond nodig het nie. Labradors kan goeie gesond zonde wees en uh, in die rechte gesinde. Maar sommige mense neem labradorhoentje aan as die kinders nog klein is en sikkel dan om by die, al die routine dinge uit te kom. Om een, een hoentje te hee is een biekie is soos om uh, kleeter te hee. En hoewel sommige honde en kinders baie mooi klaarkom, kan dit uh, die vroege jare baie moeilik wees. Dit is geen grap om karreekie te stoot, terwijl jy probeer om met uh, groot of selfs medium groote hond te leie nie. Kleine klein hondjies word makkelijk door kleinkinders gebreek, om het so te stel, as hulle daarop trap, daarop klim, of oor hulle rol, of op uh, oor hulle trap, enzovoort. Een kleeter, dier, ve veerts en hy kindige behandeling en een hondjie met sy been en gips, is nie een uitstekende kombinatie nie. As die kinders echter ouder is 5 is, ek sal eindelijk sê, meer as dit, een uur of so kan loop sonder om hulle te dra, en om te verstaan wat die behoeftes van een hond is, is die kans groot dat hy amal sal geniet en voordeel sal trek uit die nieuwe metgezel. Sorg dat hy in krat, en hoentje afskorting, dat hy daarin bele, so dat die hoentje veilig is om te gaan le, wanneer hy een blaaskans van die kinders nodig, en help wanneer uh, om aan die rechte voet te kom, door die kinders te leer, hoe om veilig met die lepredoor te speel. Die laaste oorweging voor u, een lepredoor aanskaf, sê, is die labrador die rechte ras vir jy. As jy seker is dat dit die rechte tyd is om een hond in die huisgesin in te bring, is dit die moeite werd om ook te oorweeg of een labrador rechtig die rechte hond is vir jy gesin. Labrador is liefdevol, intelligent en pret. Hyl is ook baie keer groot, springerig en as klein hondjies baie geneig om te buit of te kou maak seker dat dit jy uh, uh, pas of dat het, dat jy precies weet wat jy in die huis inbring dat jy goed voorbereid is en dat jy hooplik jare lang in vreugde en in vrede saam sal wees. Westlife sê Queen of my heart So here In our secret place with the sound of the crowd is so far away And you take my hand and it feels like home we both understand it's where we belong so how do I say do I say goodbye have our dreams, we both want a fly, so let's take tonight to carry us through the lonely times. I'll always learn. of my heart gesing dier Westlife die mees algemene probleme met de Labrador en hoe om dit te voorkom nou die Labrador is die gewilste honderas in die Verenigde Staten en dan soos ek gesê het in baie land uh, lande en met goeie rede hierdie honde is gewoonlik saggeaard, gesellig makkelijk opgeleid en loyaal en speels. Labrador vergs ook uh, relatief min zorg en aandag as hulle vergelijk word met hoer, uh, meer hoog instandhoudingsrasse. Sommige gez gezondheidstoestanden kom steeds meer voor by Labradors. Hier is een paar van die gezondheidsprobleme wat die Labrador kan invaar en as ook een paar maniere om dit te voorkom. Nou, die eerste ene is gesamendelike probleme. Baie labridos leie aan gewrugsprobleme soos jeep of ellenboog dysplasiae. Hierdie toestand beïnvloed die jeep en ellenboog gewrugte wat normaal, eh, wat normale beweging verbied en pijn en onbeweeglikheid veroorzaak. Alhoewel dysplasiae nie heeltemal voorkombaar is, word het uh, eff effectieve daar, eff effecte daarvan, vermeer, verminder in, as ie, ie hond, gezonde gewig handhaf, uh, voedsel van hoog gehaalte, met baie vitamine en voedingsstoffe eet, en oefening met la inpak kry, soos byvoorbeeld swem, is baie ideaal vir daar die doel. Daar er is ook baie aanvullingsspecifiek beskikbaar, vir gewrugsprobleeme by honde, maar die doeltreffendheid daarvan moet ook degelijk bestudeer word. Daarom is dit beste om een veearts te raadpleeg uh, oor spesifieke aanvullings wat hy wil probeer. Nou, oblaas of vetsig nou, en weet, hy honde is geneig om verskrikkelijk uh, vetsig op te bouw hulle moet mooi dopgehou word, wanneer hulle eet, en hoeveel hulle eet, en sovoorts, en die rechte koos het. Vetsig is een algemene probleem vir baie honde, en sluitend levredors. Gelukkig is dit ook redelijk makkelijk om dit te voorkom. Hou bloot die hondse eetgewoontes dop, en zorg dat hy uh, nie te veel of te vannig eet tydens sy etenstuie, of tussen een snacks kry nie. Uh, ek is weeskuldig daar, en ek het nou nie een labrador nie, maar hier die basterkie van my, as hy my in die oor staan en stare, terwijl ek eet, hoe kan die mens nou nie sê? <laughs> maar mens moet, uh, jy moet dalk die, uh, uh, uh, die kost van die hond deel, nou nie met jouself nie, ek meen die een portie moet jy in meer as een porsie. <laughs> opdeel, uh, jy moet die hondse koos eet nie, uh, so dat jy ooreet nie vir hom optie is nie, vir mense uh, vir weis opgeblaas gewonlik na oortollige watergewig, wat gewonlik een ontskaardelike toestand is, maar vir labradors vir weis bloot, of dan uh, opgeblaas, vir weis daarna ergens ernstige gemeriese toestand wat doodlik kan wees. Dit verwees na uitgestrekte buik as gevolg van een geswelde of gedraaide maag. Alhoewel die precieze oorzaak van opgeblaasenheid nie gevind is nie. Stemkenners saam dat jy moet vermy dat jy hond te veel eet of oorwater word om sy kans op ontwikkeling van die toestand te verminder. Daar benevens moet jy hond nie te gau oefen, nadat hy geëet het nie. Labrador's is ook bekend vir hulle groot floppie oore, wat hulle komiese voorkomst gee, wat tamelijk innemend is. Ach, alles van hulle is innemend, man. Hulle groot oore, hulle groot oore bied echter ook geskikte broeiplikke vir bakterie, wat Labrador's meer vatbaar maak vir oorinfeksies. Hy kan oorinfeksies weghouw, door te verseker dat die oore van die hond skoon en droog bly, sorg dat jy dit droog dep na bad of na swem. Gereeld na tekens van infectie kyk en enige oormatige hare, in die oore verweider, a groemer of dan a hondeversorger, professionele mense, kan dit vir jou hanteer. As jy glo dat jy hond een oorinfekstie ontwikkel het, moet jy dadelijk een veeartsbezoek vir behandeling. A man without love sê Engelbert Hampeningk. I can remember when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 So eenzaam soos een man sonder liefde, sê Engelbert Hamper Dinkt. Ons kom by hartziektes. Nou, hartziektes is een algemene probleem in die hondegemeedskap. Uh, alhoewel dit uh, baie algemeen is, uh, dat het selfs die gezonde of die gezondste bejaarde hondesiekte, uh, hartziektes ontwikkels, word algemene welstand as die beste voorkoming beskou. Sorg dat die hond op datum bly met al sy inentings, eet brokies van hooggehalte, bly gedreer en uh, oefen gereeld. As die hond met hartsekes gedagde diagnoseer word, kan die veearts een aanvulling soos wet medden, chewable tablets aanbeveel om die hond teen kongestieve hartversaking te beskerm. Uh, gee die hond een dosis dosiswetmedin om die te, te teen hartsekes te besterm uh, en probeer om altyd een gezonde gewicht te handhaaf. Ek sou dink die beste manier om hartsekes te voorkom is soortgelijk aan wat die dokter vir u, een menselike patiënt, sou aanbeveel gezonde eetgewoontes, ouwe gezonde gewig, gereelde oefening, dit is maar net een paar van die dinge, wat volgens my net vir u, nie net vir u, belangrik is nie, maar vir u hond ook. Oké, okay, ons sluit af met jy Labrador, die prachtige dier. Alhoewel daar geen manier is om te verseker dat jy Labrador nooit een van hierdie gezondheidstoestanden ontwikkel nie, kan een die voorkomende optrede om die risiko van die hond te verminder door proactief te bly oor die gezondheid van die truteldeer, gee jy uh, om die grootste kans om een lang gelukkige leven te leie. En dis moos wat ons allemaal wil hee, dis is baie tragies, wanneer een mens een hond verloor as uh, een van die familie. Baie dankie vir die tyd en saamluister, ek vertrou dat alle Labrador Retriever eienaars hulle honde hierna beter sal verstaan en diegene wat oorweeg het om een aand te skaf meer duidelikheid het of hulle met die soort hond in een hechte span sal kan bewerkstellig. Indien jy dan enige verdere vraag oor een specifieke honderras het of enige besondere advies van ons veearts wil hee, jy is welkom om my enige tyd te kontak by e-post ludwigventer at live.co.z of jy kan my telefonies kontak op my sel nommer 072-541-9803 en dit geld ook as jy dalk een specifieke ras wil voorstel wat ons in die volgende program moet behandel. Ek groet julle dan weer eens met die Wenger Boys wat sê shellalalala tot volgende week donderdag sê ek goedness en seolite eligite